وَخَنَقَ مِنْهَا زَوْجُهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ Stigli smo do devetog događaja na Ahiretu. Imali smo izlazak duše iz tijela, to je prvo čim počinje naše putovanje prema Ahiretu. Zatim povratak duše u tijelo i to je prvi osjećaj e, kako je biti na Ahiretu. Pa smo imali kaburski stisak. Nakon toga ide kabursko iskušenje u vidu dva meleka koji dolaze i pitaju čovjeka o nebom gospodarom, o vjeri i o poslaniku. Nakon toga imali smo kadorski život ili u uživanju u Čehrenskoj bašći ili u Čehrenskoj dolini. Šesti događaj je smak ovoga svijeta, nestanak i prvo opuhanje u rog. Sednji događaj je drugo opuhanje urok, odnosno proživljenje nakon smaka svijeta. Osmi događaj je bio okupljanje ljudi na ovoj zemlji i vidjeli smo kako to izgleda da će ljudi biti u velikoj nevali i u velikom problemu, u velikoj ručini. Deveti događaj je današnji događaj, a to je šefat i zauzimanje našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. O čemu se radi i kako, o kojem će to događaju radi i kako će to izgledati? Zabilježili su imani Buhari i muslim i drugi imani u svojim izbirkama hadisa da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao jednom prilikom ja sam gospodin I najodabraniji Adamo potomak, a ne hvalim se time. To jest, ne kažem to da bi se hvalio, nego da bih vas obavijestio. A znate li zašto? Pa su vas Habe rekli, zašto Allah poslavi Pa je onda ispričao o ovom velikom događaju. Naime, kada ljudi budu proživljeni i kada ljudi budu lutali i hodali zemljom u toj vrućini u toj guži Vre, vremena je mnogo prošlo neće znati kuda sa sobom ljudi će potražiti spas potražit će izlaz tako što će se svi sakupiti i kazat će jedni drugima vidite da ovo ovako ne ide ovo ovako više ne može daj da nađemo način da ovo prestane, pa kako god. Bez obzira kakva presuda bila, važno je da više ovako ne može. I otići će delegacija ljudi, svih ljudi, ademu prvom čovjeku na zemlji, prvom vjerovisniku. Jer će misliti da je to najbolje I misliće da je tu rješenje njihovim problemima. I doći će i kazat će Adamu tako. Ali ti se so vato sada. So. Ti si Adam, ti si prvi čovjek, prvi girovijesnik na zemlji. Allah te je odabrao među ljudima. Moli Allaha da ovo završi. A on će im reći, nisam ja zato ga. Zbog moj griha ste izašli. Ja sam pogriješio tada i bojim se za sebe. Da se ja spasim, da se ja spasim. Idite nekome drugome, idite nuhu. I ljudi će zaista otići do nuha i reći mu, kao što su rekli Ademu, ti si prvi poslanjik na zemlji. I Allah te je odabrao živio si potop navodit će njegove vrijednosti moli Allaha da ovo završi i da presu da počne a on će reći nisam ja zato da ja sam iskoristio svoju dovu protiv svog naroda kada je kazao gospodaru ne ostavi na zemlji ni jednog nevjednika idite nekome drugom idite Ibrahima. I zaista ljudi se pokupe i odu do Ibrahima, ali i salato, Kad su došli do Ibrahima i njemu su kazali, pohvalili ga što su znali o njemu dobra i hajda i vrijednosti i kažu, moli Allah da ovo završi, da krenimo dalje. Pa počinje presuda. A on će kazati, nisam ja za toga. Tri puta sam izgovorio neistinu. Odnosno, kazao je dvosmislene riječi kada je kazao o je Sara, moja sestra, misle je povjerit, da bi je zaštitio od nasilnika Faraona. I kada je kazao ovaj veliki je to uradio kip. I toliki osjećaj odgovornosti je imao da kaže nisam ja za toga idite nekome drugome, idite Musaom, doći će do Musa, i mu će isto reći, Musa će ih poslati i Sala. I sad neće spomenuti nikakav propust koji je napravio, Al će reći, nisam ja za toga. Idite Muhammedu, i tada će cijeli ljudski rod doći do Muhammeda, i tada će cijeli i kazati ono što su kazali ranijim poslanicima a on će reći ja sam za to ja sam zato to jest to je moje to pripada meni ta vrsta šefrata ta vrsta dove Allah džavrša pa će otići, kaže poslanik s.a.v. ispod Aša pasti na sečdu i bit ću nadahnut zikrovima i dovama kakve danas ne znam. I onda ću moliti Allah da počne presuda i biće rečeno digni glavu, traži, bit će ti datu, zauzmi se, biće će prihaćen. I tako će početi presuda ljudskog glada. To je šefrat. Šefrat je u slavi vrsta dove vrsta morbe koju je Allah je odredio za svoga poslanika muhameda sallallahu alaihi wa sallam na sudnjem danu da bi pokazao cijelom ljudskom rodu vrijednost Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam to je šefat i zbog toga šefat bi je dozvoljeno tražiti od poslanika da čovjek kaže molim te Allaho poslaniče zauzimaj se za mene, to nije dozvoljeno nego Allaha molimo da dozvoli poslaniku da se zauzme za nas. Jer nema zauzimanje kod Allaha želešanu bez njegove dozvole i zadololjstva sa onim za koga se zauzima. Što znači da je svrha šefata ponovit ću još jedan put. Samo da se ukaže i pokaže kolika je vrijednost određene osobe. U ovom slučaju Muhammeda s.a.w. I to je taj veliki šefaat koji će se dogoditi na sudnjem dana. Postoji i druge vrste šefata koje su zajedničke i našem poslaniku i šehidima i vjernicima pa i melecima. A to su šefati, odnosno za uzimanje za ukidanje kazni koje je zaslužio kaznu da ne bude kažnjena ili ko je već kažnjiv zbog grijeha da mu se ukine i vanje i kazne. Ili da se polećavaju stepeni u džennetu. Treba da uđe u džennet, ali mu se da veći stepen, veća deređa. I šefat za ulazak u džennet. Ne ima u džennet dok ne dođe naš poslanik Muhammed s.a. i prvi zakuca na džennetsku kapju to je šefat kako da dobstignemo šefat šta treba da radimo pa da se poslanik sallallahu alejhi ve selleme za nas vrlo jedno samo upitato je Abu Hurajra radijallahu ta'ala an Allahu poslaniče ko će imati najviše udjela u tvom šefatu odnosno ko će biti najsretniji s tvojim šefatom u smislu da će ga najviše zakačiti, najviše će se zauslimat za njega. Kazao je, ko kaže la ilaha illallah, iskreno je srca. Ko bude bolj vjernik? Drugim rječima reče. Drugo, slijedljenje sunneta Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Treće, donošenje salavata na Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam. I to je propisano i jedan od uzovka da se dobije šefat poslanika Salavaha Rijusa. Posebno je lijepo i posebno je dobro učiti salavate petkom, a mi smo u petku, tako da ovaj dan treba iskoristiti za što više je na Allahog poslanika Salavaha Rijusa. I doba nakone zana Lijepo je li, naučiti tu domu i učiti je kada se prouči ezan. Allahu Rabbe hadih dao ti tam. Gospodar ovog savšenog poziva i tako dalje. Ko, ko prouči tu domu, kazao je Allahov poslanik sallallahu aleyhi ve sellem da će mu biti dozvoljen šefat Allahovog poslanika aleyhi ve sellem. Molimo zviše Allahovu da budemo od koji će se svesti sa poslovnikom sa volama Al Rege Srdan i biti zadovoljeni sa njegovim šefaratom na sudnjem medano. Kolika ovih rada vas